Hola amics de Sa Ràdio, avui és dilluns 20 de lluny de 2013, benvinguts a Paraula de Tortuga. Companys internautes d'arreu de del món, tenim un altre pic, els micròfons de Ràdio Tortuga per aquesta nova edició, a un programa carregat de paraules verdes i de tot color. Paraules que de vegades mos fan riure i d'altres mos fan riaes. Paraules que mos fan pau mos fan pena. I que en qualsevol cas mos serveixen per comunicar tot allò que passa per davant dels nostres ulls. Aquest és un programa que està fet per gent que mira el món que ens el món i, per què no dir-ho, també per gent que al·lucina amb el món. Avui al·lucinarem una mica més coneguent de més a prop la realitat del continent africà, que és tan proper i a la vegada tan desconegut. Probablement tenim una imatge bastant estereotipada d'Àfrica, com un lloc rural, desèrtic, molt asolellat, molt musical, també, però també hem de dir que probablement és el joc del planeta on hi ha més recursos essencials per als consumidors occidentals i que aquest hauria de ser un bon motiu per imaginar unes relacions cordials i col·laboratives. D'aquestes relacions volen parlar amb les convidas que tenim avui. També volen parlar de música, també volen parlar d'humanitat. I tenim en aquesta taula ja us vaig presentarant. Se me ve en, en Justin Casara. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Justin. Sí, hola. Yo estoy contente de que vull haig segut aquí per parlar perquè normalment sempre tu vas passar de veure en Carlos. Sí, ahora ten que uh, se me va el llenguatge de, de puré, cuando quan la aquí estan variar sem amb dos llengües, català. Castilla, i jo estic fent un mixatge. Bueno, mos faràs el programa en Suajil, si fa falta. Hi ha també nena Obrador. Hola, com va? Molt ben acompanyada. Sí, acompanyada d'una petita recent nascuda, d'uns quants... De, de dos meses. Molt ja, bé, tot el que vulgui dir, li podrem també donar les microfones. Quina és el seu nom? Dunia. Molt bé, benvinguda, Dunia. I també tenim en Jaume Obrador. Bones tardes, què tal? Pues encantats que estiguis aquí. És es un, avui una, una reunió molt familiar. Sí. I bé, i... Això vol dir que hi ha un compromís familiar, a més, un compromís social fort. Això vol dir que hi gent que dins la família també se preocupa, i això és una gran sort, que és que no hi hagi divergències dins la família precisament per compromisos. I aquest compromís sí que el compartim. I a més això mos fa pensar que a poc a poc podem anar fent de l'humanitat una, una família. Exacte. I també tenim la eh, part tècnica i també en el micròfon en, en Carles. Com estàs, Carles? Mm. Veig que mantens el ànim de setmana en setmana, això per jo és una gran alegria la qual crec que val la pena que comencem, com sempre, amb la secció de Springle. Secció Secció de Springle d'avui, però també voldria fer un petit tall en el programa i fer una secció especial, la secció de... que va a echar Te deseo a <risa> todos. Consaynos <risa> <cumpleaños> pele. <risa> <feliz>. Venga todos. <risa> Ostres, ja s'em'ha oblidat com es avança. Sí, que no veis sentir fa. Bon, com com no. feliç. Bueno, què estàs, què Gràcies. Aquí hi ha una gràcies, persona. Normalment, molt molt gràcies. Tots passan per aquells per aquest moment, normalment una vegada l'any. Sí. <laughs> el segreig, el segreig, serveix per revisar coses passades. I, i refer projectes futurs també és veritat, sí. Sí, sí hi ha una cosa a dir és que no és culpa seva de fet és culpa d'una altra persona que estàs a sa taula avui també. i una altra també que no és molt bé, molt bé. bé doncs amb això i sense fer això però... no és cap broma, no? no, Perquè això no cap broma, això és veritat sí. això, això de en Carles que sigui Springfield no és que no sigui sèria però sí que hi un pot de queix on bueno, sí. Sí. ara ho veureu Uh, bé, doncs, uh, després d'això, ja sí que passàvem a la nostra secció de Springfield i avui tenim uh, moltes notícies absurdes d'aquestes que són absurdes però són veritat. Vull dir, són coses que passen. Podríem començar, per exemple, dient que una cosa que jo sempre m'havia demanat i és que el narcisismo, ara molts diuen, de l'hospital universitari La Charité, que jo no sé de francès però no sé com se pronuncia, i de la Universitat Libre de Berlín, molts diuen que han descobert que el narcisisme ha resultat de la falta de matèria gris en el cervell el narcisisme ja, això li haurien d'explicar en Freud això l'hi haurien d'explicar jo tenc un parell de persones pensades per explicar-li això també ja no ho he pogut explicar perquè ja se va morir fa estona però en els freudianos que són com una tribu en els freudianos hi ha narcisistes beneits que també n'hi ha molts a més de narcisista, tio, ets per perquè ho diu la xariteta jo és que no sé què és narcisisme no sap el que és el narcisisme és un concepte que encara no l'entenc el, el necessisme, el que tenen els tios que, que tenen el seu programa el seu propi programa de ràdio. Aquests són un poc necessi no? Són gent així que necessita... És que pensava necessita... una cosa així. Sí, se necessiten no. esplejar i explicar més sobre ell mateixos i tal. Ja, ja, ja. Jo, jo m'agradaria conèixer es... molt aquest tema, perquè és molt absurd de fer És molt absurd per tu. Sí, sí, I doncs, sí. mira, que aquí hi havia algú crec que me refereix que tu, i Justín, que també volia fer algo de ràdio i un a no sé què, sí, mai si sí. sortiràs narcisista. Eixa, eixa, lo que me preocupa és e jo m'agradaria demanar lo que és abans, perquè ja tinc por. A menys ho ets, sí, som, hi ha moltes coses que no sabem que som, fins que som, no? Té res que veurem amb el nars? Amb el nars, si tot és possible. <ríe> Molt bé. Uh, perquè se vea, hacemos ràdio, però no tenemos por qué ser estudiados, aquí nadie sabe nada. Uh, un altre tema que té que veure amb això d'escatalar que han dit que, que m'ha agradat molt he dir que és una notícia jo, mon pare, és, és valencià i per tant això que m'agafa de ser reals és una cosa que m'encanta i, i que m'hi diu molt eh, el PP diu que el valencià això és, és escorç valenciana, que, valencià és que el valencià ve del segle VI antes de, de Jesucrist que pareix una broma vull dir, pareix, és una, una cosa que m'he inventat però no, no és que és de veres vull dir, això ho han dit està gravat, Aten, ja, és valencià, bés ja llatí, no? No, no, no, no, no, no, És valencià, això mos han explicat eh, des PP aquesta setmana, és valencià B de Xiberos. Sí, de Ibers, sí. <ríe> de I sí, sí, A més, i per tant, me imagino que xerram català, pues m hem més o manco inventat de lo que han gafat d'ells, no? Vull dir, <ríe> digo, eh? Ja o el millor fins i tot, bueno, clar, això té a veure argopans, idò, yeti, que ara que ho penses, idò, geti, beder, valencià i jo encara ara sí, i dio un... <laughs> en aquella època un, un, un papa que era el, el papa el papa Luna, pot ser? Sí, clar. Sí, sí, no, de, sí, valencià, sí. De, de, de papes i capellans i birbes en tenim molts, els, els valencians. Veus? És sí, una cosa molt tradicional. Que teniu inclús el gent? Uh, sí. Tenim l'albaca, la baxoqueta i, i els, els birbes i els papes i aquestes I coses. Els I els petardos. I els sí, i el toro polau. La mascletà i la despertar. Això es. és. Sí. El pipés. Sí. Quin, un que fan de protagonisme, això sí que és narcisisme. Això sí. Bueno, vinga, anem a un altre. Aquest m'ha fet molta, molta, molta de gràcia. Jordi és d'Inca, aquí a Mallorca, d'acord? ¿vale? Uh -huh. El birracrucis canviarà de nombre per les quejas de l'església I me sabe fatal. Però, i tu dius, vaja, bueno, i quina importància té això, no? I és que m'ha fet una gràcia tremenda. I és que el capellà d'Inca diu que li sembla que en nom pot ser una burla cap a una festa cristiana, no ho sé pero me encanta, no, este... es birra crucis birra que dios, pues hombre mucho margen no había, hijo mío o sea, algo de broma a lo mejor tiene, fíjate, eh? buscándole la retranca a lo mejor se la encuentras, eh, hijo mío pero y, no agrada, no, y no, no le agrada y no le agrada, y pensé que bueno que es una vergonya y que se ha de llevar, y efectivamente se, se llevará en nombre, pero me hace mucha gracia que esté inocente de estas personas que diuen, potsa ojo, eh? que no digo que sí, pero potsa que eso sea una, una broma no sé què passaria, diu, si la posien, per exemple, un maoma birra. Ja, ja, ja. Que no n'hi hagi idea, que llavors, ha jo me, llavors... Jo penso que això seria encantador. Tenia el Hanukapedo, tots aquests noms serien genials. No? A més, pensa que els, els musulmans amb les birres som, més, tenen moltes manies. Seria doble, doble problema, no sí, sé. Sí, sí, sí. <ríe> Bé, bueno, doncs, pues, nada, que, que no li ha fet molta, molta de gràcia. I, per finalitzar, Eh, uh, vos volia comentar una nota musical i us posaré una música de primer. This is the, the beautiful friend. Bueno, no sé si pot sonar, això és dixis dient, no? dient de de dors, i per què? Perquè això, senyors i senyors, et lo que sona en el fil musical quan crides a l'hospital d'Inca. Ole, ole, el funcionari aquest, que ha perdut sa feina però s'ha quedat ben ample, saps? S'ha quedat ample i a més en el dors, saps? ¿Has visto esta música electrónica que te surge de veces cuando cridas unas entrevistas? Es horrible, me estoy mucho más escuchando. Eh, ese... Sí, eh, aquí como estamos, bueno, al menos un poco de broma está bien, ¿no? A lo mejor es un otro tipo de terapia musical. Los... <laughs> Hombre, rápidamente ha salido el eh, capelladinka que a lo mejor esto es una broma. <laughs> Bé, bueno, i amb això, senyores i senyors, acabem una setmana més, la nostra denostada la secció de uh, spring I del final de setmana que ve, moltes gràcies, Carles, però no te'n vagis, que te necessitem. yolanne abhi simila tu vanani nani yu ki lani da jalanni nani kore cheni nani taro sorrowe Jo estic m'escoltant la cançó Humanidad de Musa Diallo, que és un músic de Mali, i això mos serveix per, ja, per ficar-nos una mica dins, dins la negritud de la música, el manco. La negritud amb el concepte més africà i més festiu. I ara vos posaré un àudio que és d'una pel·lícula que se diu La peça de Darwin. És una pel·lícula realment dramàtica pero yo he seleccionado un trozo que básicamente me hace una pequeña explicación, ahora lo escoltamos, si me observo es como para dar pie en esta, en esta charada. Por desgracia, Dios creó el mundo y le dio unos recursos naturales muy limitados. Los hombres pelean por esos recursos. Antiguamente, había peleas por la tierra africana. Hoy las peleas son por los recursos naturales del mundo. Pero ¿quién da y quién recibe? Sin duda es la ley de la selva. Los animales más fuertes y duros son los que consiguen sobrevivir. Y cuando decimos los más fuertes, quizá estamos empezando a ver a los europeos como más fuertes que los demás. Porque son los que son los que solo perquè ells són els que tenen el Fondo Monetari Internacional, el Banco Mundial i el Comercio Mundial. Aquesta era una explicació que donava un, un dels participants d'aquest documental, ni siquiera absoluta el nom, perquè molta de ser que col·labora en aquesta en aquesta pel·lícula gent anònima, que el director va anar coneguant viatjant per concretament per la zona de Tanzània de vora del Jack Vittori i jo vaig trobar que havia molta claritat en aquesta perspectiva. que trobeu? Si voleu fer com una introducció i parlar del tema? Sí, ja no, jo penso que eh, és una realitat com unes cases com, diuen, com deien altres a al Mallorquí, és fet de que per eh, ser limitats els recursos ho són però eh, algú ha parlat de països com d'un escàndol geològic com és el cas del Congo i jo penso que el eh, que fa més mal et sabré que la població del Congo, concretament de la República Democràtica del Congo, és el darrer país de 1884 que s'informa darrer de les Nacions Unides, de l'UNUD, posa com a darrer en vindes de desenvolupament humà. I en canvi, se parla d'aquest país com d'un escàndol geològic, o sigui o diamants, eh, coltants, sobretot coltants, i tota una sèrie de minerals eh, que ha un sotsol eh, especialment ric, que eh, jo diria que el eh, que passa és que realment esforç eh, occident eh, ho mira com un lloc de rapinya, un lloc de, de predació, i això és eh, aquest doble llenguatge que en aquest dies eh se fa tan cèlebre. Eh vaim les Nacions Unides, vaim eh especial de les Nacions Unides en aquella zona, en Mary Robinson, bueno. vaim eh actitud de Clinton ante anteriorment, actitud de Obama, vaim actituds claríssimes de que se parla d'un doble llenguatge el llenguatge de, que sobretot és contra les violacions de les dones víctimes de violència sexual en aquell, en aquell entorn, eh, se parla de que això és una barbaritat, se parla del desastre humanitari, que ha dins aquella zona, se parla sobretot d'això, però se treballa sobretot per la destrucció, passat la depredació. Bastantes de què és aquest doble llenguatge que indigna a ses persones que tenim dos dit de seny, que tenim un amor per àfrica i sobretot per sa passa justícia social. Justin tu, els ho fa igual cosa. Eh, en llama a pala lo que es importante para que esta situación pero una cosa que me interesa mod es que es muy importante que so otros otras personas de um, occidental pu echarán de ser realidad de, de, de esa situación que pasa áfrica porque nosotros en criidad mot vegades, però ningú no m'escoltem i pensam que sí ser gent dccidentals' eh, puc ajudar per eh, fer una pressió internacional eh, a l' podria canviar eh, qual cosa. Sí, jo hi afegiria que eh, a partir d'aquestes paraules que, que sentíem d'aquest tall, ja' m'ho suggeria pensar, ell, ell, introduir aquesta persona al fet de que s'abaràven per recursos o s'abaràven per les terres, i, i jo crec que mm, el que escandalitza realment és que, és que suposadament s'abaràven per aquests recursos i per aquestes terres, mai són els que reben les conseqüències de la pèrdua d'aquestes baralles amb la qual les víctimes acaben per ser persones que no s'estan varejant per aquests recursos ni per aquestes terres sinó que, que estan intentant és sobreviure i acaben per ser les principals víctimes d'aquestes lluites entre grans potències per controlar recursos sí. Eh, sí, sí. Si m'ho permets eh, Jo penso que eh, s'esforç que des de les nostres organitzacions estan fent és uh, un signe d'aquesta indignació. Quina, quina és la uh, organització? organització eh, Nosaltres som de Veïns Sense Fronteres que treballem des de fa quasi de nou dins aquella zona, de la zona dels grans llats africans i uh, a més estem en el marc d'una plataforma que se diu la coordinadora d'ONGS de, de les Illes Balears Eh, jo som, som concretament el vicepresident, per tant, i cofundador d'aquesta plataforma. Són 37 organitzacions de coopercions i de en el desenvolupament que tenim com objectiu fonamental, eh, sobretot eh, el que són eh, prevenció activa de conflictes, eh, que és tot el que podrien dir democràcia eh, com a bon govern, i eh, sobretot el eh, res, res, res, respecte dels de de drets de la persona humana. En aquest sentit, eh, nosaltres eh, estem molt convençuts d'aquesta necessitat que té eh, el poble africà, com ha expressat en Justin, de que no se sentin sols dins aquesta lluita. Eh, fa molts anys, segles, que eh, hi ha massa gent que s'aprofita de la seva situació se n'aprofita es polien la com de abans depredant aquesta situació creant conflictes amb un cas imposant dictadors amb un altre casos cercant sa forma millor de que es govern que hi hagi dins aquel país sigui favorable als interessos occidentals per tant jo diria que el que més ens preocupa a les persones d'aquí que ens preocupa Àfrica és veure com podem donar una mà a que no et sentin sols. Jo record moments de Benat a Burundi, concretament, i que persones que estaven en els moments de les negociacions i la lluita més forta per sortir de la dictadura, quan mor despedíem d'ells, ens deien és important el que aportàveu econòmicament, perquè llança projectes de cooperació, etc. Però el més important és fet de que sigueu aquí, no tenueu por i, per tant, no ens sentin sols. Per tant, aquesta crida que ha fet en Justin, crec que és fonamental, perquè un moment donat ens eh, hem trobat, eh, ja en bastantes ocasions, fent propostes concretes a les institucions internacionals institucions també africanes a governs occidentals a grans potències que són pràcticament les màximes responsables d'aquesta depredació i eh, darrerament per aventura és darreració que han feta és fer un memoràndum un record a les potències internacionals a les grans institucions internacionals recorden-los l'escàndol que significa, primer, la depredació. Segon, el silenci, el silenci de les grans potències quan s'envereixen llocs com l'est del Congo per depredar i és un silenci internacional que no, no hi ha més que peons a damunt de la zona que atuen, com és el president de Ruanda, com en Kagame, com és el president d'Huganda, Museveni, etc, que estan creant contínuament situacions de conflicte, creant i donant suport a grups eh, combatents, eh, guerrillers, que destrueixen, s'apoderen de les riqueses, les esporten, i jo crec que ha una cosa encara més greu, que la responsabilitat en aquest moments, apunta a les peons d'aquesta depredació. Crec que són criminals. Això no m'encantarà mai de dir-ho. Crec que en Càgam és un criminal de guerra. Crec que en Museveni són criminals. Són inve inve inveixen aquest país per depredar-lo, etcètera. Però són peons de grans potències, de grans multinacionals i aposta a Disabeba se van tenir la valentia els africans de dir per què condeneu sempre els africans? I des d'Occident de no se condenen mai els que són que causants d'aquesta depredació, els grans responsables. Jo m'agradaria, Messi, poder fer una, una explicació la un poc uh, reduïda de quina és la realitat ara mateix, la regió d'Escongo que sé que més, a nivell polític i a nivell humanitari si qualsevol s'atreveixi. Sí, sí. Aquell, moment, eh, aquest dies, concretament, hi eh, ha un grup que es diu CM23, que eh, és un grup guerriller que tots els experts de les Nacions Unides han confirmat que té suport directe i està creat, pràcticament, per Ruanda i per, eh, per Uganda, per Museveni. I això és, un, això és un... És un grup guerriller que... Com, té, té, com ja diria d'alguna intenta tenir un estat propi dins l mm. estat mateix del Congo i per tant, posa taxess, espropia eh, eh, contra les mines, etc, contra les cerriqueques a pròpia del Congo. En aquest moments per tant, és curiós per parlant d'una regió del Congo cong de l'est de l'est. Lo que està de vora Ruanda, Burundi i Uganda, pràcticament? Eh? Mm. La zona i part de Tanzània. però sobretot fa part de Burundi, Ruanda i Uganda uh -huh. eh? que fa part de l'est, part d'Orient. Aquesta zona és una de les més riques, pràcticament dins el Congo. Jo crec que el gran problema que hi ha en aquest moments és que primer neguen la implicació en so suport en aquest grup guerriller i altres que s'estan creant aquest dies, de, de, de donar-los suport des d'aquest país desveïnats però el que no se diu mai o quasi mai és que qualcú menaja aquestes marionetes aquests peons i per tant hi ha uns Estats Units hi ha una Anglaterra hi ha tota una sèrie de països que tenen uns interessos a través de ser multinacionals per espoliar aquesta situació i aquest dia curiosament dóna la impressió que està ferit la persona més eh, representativa d'aquest grup guerriller, que és el, el, el, el Sultani Mackenga. Eh, Pareix que està ferit eh, greu i que un dels seus més eh, col·laboradors més directes ha estat eh, assassinat, ha ferit en, en, en guerra i que han perdut bastant la força. Però, contínuament, contínuament reprenen la força perquè hi ha hagut bastant de moments que ha aparegut que estaven liquidats i lo més complicat és que les Nacions Unides a un acord de del mes de febrer a Addis Abeba hi va 11 països entre els quals hi havia Ruanda, Uganda, Burundi el Congo, etc, Tanzània, Sud-Àfrica que van anar a provar que bastava d'ingerències que s'havia d'acabar una vegada la guerra i que ningú havia de ingerir se en els assuntos de l'altre país i que per tant la balcanització de l'est del Congo que, apareix, que, que pretén serà 23, que és controlar una part del país i convertir-lo en un país en on tot és possible i que no hi hagi el control dels grans païs que és el Congo aquesta situació seria la que en aquest moments crea més dificultats per entendre la situació, però que fa veure que els països de veïnat són els que refan contínuament aquest grup, per tant, un grup que ja no... no que a un moment donat desapareixen en màxim dirigents i se tornen a refer, vol dir que tenen un, un suport exterior i que qualcú dins de l'exterior, més exterior i més llunyà, està dirigint aquest fils. Això... Ja és una situació que ja fa molts anys que s'està donant i que està de manera, repetint, de manera cíclica no? el, el, el reincident s'estan per... creant grups contínuament i, i difi, difícilment se pot demostrar que perquè ho nega rotundament els països de veïnat però es té una constància que els mateixos experts de la Nació Unica mm. han fet informes que han dit, dit, dit clarament que estan implicats aquest país o veïnats. Però a mi el que em crida l'atenció és que mai parlen dels fils que mouen a l'exterior. I aposta, entenc que els africans estiguin molestos dient sempre, contínuament, estàs jutjant els africans i no estàs jutjant mai Clinton, Bush, eh, etc. Eh? Ràdio Tortuga creu en la llibertat d'expressió. Aduna ko mana julu weila Aduna ko mana julu weila Damata badi gi jor Tad tad nalo jeh khel mi dem de Bon gor malit bayu fenanga bi yemur. Mounu man la ndir kana. Sama Orquesta Baobab. Això és una gravació antiga, ja de l'any 70, més o menys. No és que l'hem posat en vinil, però té la sonoritat aquesta dels vinils. Justin, no sé si te recorda qualque cosa. Sí, en Jaume ha fet una breva explicació de la història, però cada vegada que xerrem de Congo, diríem que és una cosa més complexa perquè hi ha moltes eh, potences internacionals que tenen els interesses occults. Eh, per això, ningú ten l'intérêt de resoldre aquest problema. I què podem pensar ara? Jo he viscut aquesta situació de guerra ja, perquè és la meva zona, és la meva país i tamba, et, també estic viscant la realitat d'Europa tot lo, lo que Europa fa, eh, creure que aquí hi ha democràcia, aquí hi ha libertà, no, són coses de, de manipulació. I el que m'interessa molt és que aquest europeu, aquest societat europeu, que aquestes coses que passen a l'Àfrica, que passen a Mali, que passen a Congo, que passen no sé què, no les els interessa de res perquè, perquè se maten. I també manipula la realitat i eh, eh, diuen que és una guerra étnica, eh? Però aquesta gent no està consciente que se la mateixa potència internacional que està creada tota aquesta... Eh matanzas a Congo són semateshe que crea semateshe dificultat que estan vivint ara de sè crisi i se gent obliga que ells són implicats amb un sistema de consumisme i i quan ella treure es col coltan, pour fabriquer une tablette digitale totem ici à Espagne et voir cette exposition de Barcelone « Coses impressionantes, un autre monde digital que personne ne peut penser. » Et, et qu ce que ces gens ne no pensent pas, matériel se van au Congo, ce peuple déjà s'en profite, hi ha una cosa que toujours le diria, perquè és un... com a dir? És vergognosa. És un amic meu des universitats, trescurs d'universitat, va suspendre un curs, un professor va suspendre un curs d'informàtica perquè no tenia tecla Teclats. Teclats. Claro. I dans un, un, un pays qui produit 80% de ces matériels qu'est-ce que se Toulouse ara dans ce monde d'informatique. Et ces sociétés européennes a d'être consciente et que ont aidé, comme le staff Radio Tortuga, de sensibiliser ces gens qui comprennent que toutes sont victimes d'un système de globalisation que ells també estan víctimes a través del sistema de consumisme. Eh, M'ha permès afegir una cosa? la claro, eh, primera és que eh, dins dels membres permanents del Consell de Seguritat de les Nacions Unides, el 80% del control d'armes i de tràfic d'armes està controlat pels països que estan dits de Segura... de... del Consell Permanent, de membres permanents del Consell de Segurança de les Nesquelles Unides. Això ja fa pensar enormement a veure si parlen de pau o parlen de guerra. Quins són els seus interessos? Segon, eh, se diu que el 10% de despesa militar en arreu del món bastaria per acabar amb la pobresa, per acabar amb el que es diuen els objectius de desenvolupament dels mil·lenni de les Nacions Unides. Lo que s'ha donat en els banys per salvar l'os bastaria per, durant anys infinits, escolaritzar tots els infants del món. Jo no sé quin món es pretén construir, no sé quina barra es té, anívem de acabar de de que fer-nos creure, intentar-nos fer creure que estan en crisi, que estan retejant, retejant que retejant, a calcu que explicava aquest dia, es diu, "A ah, clar, els rics de vaimes, els mitjans amb viuin set anys més que som en pobre, per què paga? La seguretat social." Això és terrible pensar que mors enganen d'aquesta manera, que mors fan creure que som víctimes d'un sistema que en som, som víctimes realment, però que molts fan creure que és el sistema que, que, que no funciona. No, el sistema funciona perfectament per les persones que el necessiten en aquest sistema mm. perquè perquè per reforçar lo I són els que són beneficiaris permanentment de les riqueses i de les pobres. Que es beneficin enormement de situacions de vulnerabilitat de les persones. Per tant, jo crec que és un crit d'indignació és un crit de, de dir basta ja, basta ja, stop en situació. Crec que és interessant aquesta perspectiva de pensar que que el es, es problema està com a globalitzat, a pesar de que les conseqüències siguin molt diferents a Europa o Àfrica, però que l'arrel d'aquesta situació és la mateixa. Això és com obrir una mica la perspectiva, no? Jo parlava, quan hem començat eh, el programa, de quina seria la relació, una relació adient entre eh, Europa, així sí, com el planteja a dia d'avui, millor no amb aquest nivell de consum que tenim ara, però comptant amb els països que tenen recursos i amb les necessitats que tenen allà i que tenim aquí. Si voleu parlarem, parlar un poc d'això, primer escoltarem una altra cançó, Tu seguui na fica tutta mami na fashulale tua mia ni maneno tutta mami na fashulale Tutta mamma vin appassionale tu musica Da mamma in Ma, Ma pendong jo miso Teñi mungalitu omba di Estim escoltant ara mateix en el Lokoa Kansa. És un músic del Congo que viu des de fa ja molt anys a França. És un músic molt reconegut a Europa. No sé si eh, el Congo pues, és també conegut i té seguidors. Lokoa Kansa és un estrella que, com a cantat, no canta coses així, així canta temps de... de compromiso social, de libertad, protesta, así. ¿Conocías esta canción? Sí, los con, eh, le cantan, conec tan persona, manta loco acanza y esta vez está canta en din semeda lengua. Ajá. Eso aquí en lenguas, suahili. Suahili, suahili y nosotros tenemos más de cuatro lenguas pero no hay obreo, catalán, casi eh, nos entendemos nos entendemos ¿cómo se sí. puede decir de esta canción? ¿qué? ¿cómo se puede decir de esta canción? porque para nosotros es complicado entender de qué está charlando es una manera de cantar la ironía para ser gente que hace demagogia de politics que dice que él, él, él está diciendo que ya eh, se necesita està prop. Si sí? se eh, nit està prop, vol dir que ja eh, estem cansats de tant de coses, no sé com de coses. Si no tenem res de concret. Per decir per reoldre el problem és important de dormir que bla bla bla bla bla. bla, bla. Té un, un aire com si fos si una cançó de Bresolda. Sí, sí Brussel, ironia. Sí. Diuen, què volem fer ara? No, ah, Espanya sortirà de aquesta crisi, no. Què podem fer ara per Sí, és deixar. No continuem a cançar-se mm -hmm. gent i a bla bla pas que s'e nit apro, està apro, però necessitam coses concretes per resoldre els problemes socials. És deixar que di el loco a cançar. De jo, per que de la eh, relació que s'hauria de tenir eh, entre nord-sud d'alguna manera jo aquest dir vaig rebre una carta d'una senyora eh, d'un soci local nostre que, que treballàvem a Mali que també és Àfrica sud-sahariana i eh, de, precisament eh, parlava molt de lo que significava la intervenció francesa i dels interessos de cim, de, inter, intervenció francesa que ets etc. Jo crec que... Nos, eh, podries explicar una mica això? Perquè sí, aquesta sí. intervenció s'ha donat així d'una manera sí, primer, primer, com a precipitada que no s'havia... Sí, primera va ser molt interessada de part de França, lògicament, pels per, per interessos que hi havia. Per què no no intervenen eh, altres indrets, França? Per què intervé concretament aquí on té interessos a defensar. I no interveni directament amb la mateixa força claro. a Congo com claro, a claro. ha fet claro. Amèrica? És un poble que parla francès, pràcticament, que, que desanglofonia històricament, mm. per tant, desfrancofonia, sí. perdó, per tant, que podria estar interessada França en salvar part de la seva pròpia llengua dins l'Àfrica central, d'alguna mm. manera i en canvi no intervé en aquell lloc intervé i ràpidament sense altres potències perquè després eh, se parla de si se'n van o no se'n van o si venen altres africans per defensar aquella situació però ell intervé immediatament eh? mm. en, en, el, en el Congo qui és qui intervé? els països de veïnars, però en man d'aquí per tant sempre són interessos els que compten i ja diré, les relacions com poden ser relalacions ho poden ser d'igu a igual. No tenim dret n'altres a pensar molt superiors en els altres. Ja vam estar massa imposadors de que els europeus són fins i tot lo que deia, si que no són guerres ètniques. Se va tenir sa barra els alemans un moment donat i que molt de missioners i molta gent després ha mantingut, de que els astusis eren càmods europeus però a pintar de negre. Han tenit la barra de això, de dir que tenen el front més alt, es borren més prins, com, com ets europeu. Per tant, han de governar ells. M'ho explica? O sigui, és una qüestió que els europeus sempre, o el occidental, ha tingut interès especial sempre en domina, imposa el seu sistema. Per tant, jo crec que no hi pot haver relació d'altre tipus, més que igual a igual. Una vegada va venir un ministre senegalès aquí, unes jornades que vàrem organitzar i precisament ell ho defensava com no de cap manera no mos vengui Europa a dir el que han de fer vengui a participar en el que estan fent però no mos vengui no a imposar el seu model un model que ha fracassat totalment i menys ara com teni, poden tenir se, se desfàxetes d'anar a parlar a Àfrica que segurament està en un creixement molt superior a la recessió que nosaltres tenim aquí, Cal les podem anar a dir a aquesta gent com s'ha de construir el món, com s'ha de construir la humanitat. Jo penso que, primera, és una gent d'una riquesa immensa culturalment, per tant, no tenim cap dret a donar-los sons culturals, però tampoc no en tenim cap de, de donar-los lliçons, de preden-los, que mantinguin el medi ambient sense pol·lució, etc. Ja m'apareix que basta, com deia abans, d'aquesta situació de superioritat dels països del nord, de bunt dels països del sud, quan són ells que són el braçal de la nostra civilització i que per tant tenen una riquessa immensa cultural, que nosaltres tenim, podem aprendre molt jo sempre he dit vaig estar 5 anys a Àfrica en els anys 60 i pico i jo tenc un compromís gràcies als africans perquè m'han d'ensenyar a treballar amb equip Van ensenyar a la solidaritat hem après molt d'ells per tant en aquests moments tenim molt que aprendre d'un poble que sap riure dins les penes d'un poble que sap sobreviure dins de la Gràcia i que sap suportar, esper que per pot tens aquesta depredació. I aposta, per acabar aquesta intervenció meva, jo diria, l'exemple que dona l'est del Congo, amb organitzacions que se moven per defensar la no ingerència dels països de veïnat i de les grans potències que s'ho guin servir de continuament per aquesta causa, jo crec que són un exemple per lo que haurien de fer en altres, davant tant de retalls, davant una situació de que de tanta mentida, de que qui nos roba, sabem bé qui és, qui és que nos espolia també a altres. No, no, sí, sí ja hi volia afegir que, que crec que de la mateixa forma que aquí no podem esperar que siguin els nostres dirigents eh, qui ens facin sortir d'aquesta situació en què estan perquè no hi ha interès, no per una altra cosa perquè eh, justament són els que podrien possibilitar aquest canvi i no hi ha interès perquè són es que en surten principalment beneficiats crec que passa la mateixa en les relacions amb el sud eh, si han d'esperar que siguin els governants, els multinacionals o els grans potents que canviïn les relacions anem arreglats. I crec que justament passa per un canvi de relacions eh, socials i de visió que se té d'Àfrica perquè l'única forma de, de, de contribuir en aquest canvi passa per tenir una visió diferent, una imatge diferent de les persones d'aquests països i d'aquests països. Avui mateix eh, m'acridava l'atenció amb una... Amb... Sortint de Canostra, trobava una persona que em feia un comentari, diguem-me, que se segurament se n'hauria d'anar a la Mània fer feina perquè, perquè ell no té feina aquí i ell el que deia és que no té Uh, i, i, i que la causa de la crisi era justament perquè havia vengut gent de fora i els havien pres la feina. Aquesta era imatge que ell tenia i llavors la uh, uh, uh, causa de la seva uh, de, de seu empobriment l'atribuïa directament a que hi hagi persones immigrants que haguin arribat d'altres països i els estaven fotent la feina. Si no són capaços de canviar aquesta imatge, de modificar aquests prejudicis que tu introduïes en el principi uh, uh, de quina és sa visió que tenim d'Àfrica i de les persones que venen aquí, o que no venen, és impossible que canviem aquestes relacions, tant de, de, de, de relacions de, de, de, de tu a tu com d'organitzacions entre organitzacions i que llavors seran, serà aquest canvi de visió el que podrà provocar un canvi eh, de relacions entre nord i sud. <tos> Me gusta llorar me gusta verte sonreír nada mm, mm, me gusta ver hem escoltat una cançó de Tanguito Aquest no era africà <ríe> és un músic era un músic argentí, se va morir ja fa bastant d'anys, molt jove molt peculiar i un tio molt imaginatiu que bé en el seu moment pues, eh, era aquella època dels anys 70 que hi havia aquesta crisi sense les drogues i s'al·lucina el gènere i segur que això tot això li creativament li va anar molt bé, però físicament li va passar factura. Bé, bueno, eh, mos queden les seves cançons. Jo crec que ja per acabar, mm, a mi m'agradaria que parlàssim ràpidament de... Mm, Justint, ja que tu ets aquí, que coneixes un poc més el tema, doncs, pues, no sé, de música, de cine, de coses que... de sa cultura, que nosaltres segurament desconeixem. Per exemple, que mos recomanassis qualque cosa que diguis... Mm, Uh, aquests artistes us poden agradar? O són artistes que reflexen una mica pues, les coses que passen? Mm -hmm. Ho has dit un poc abans sí. amb el... la que cançà? Sí, sí, sí. El que m'ha cridat la meva atenció és que he llegit eh, de països eh, d'on faran la eh, llengua catalana Pero no sé por qué no hay canciones o música célebre que canta en catalán, no tengo referencia y no sé por qué todo se está limitado en esta isla pero fuera de esta isla no hay res, es un tema que creo no que música era. en catalán? En catalán y ahora como estoy en Mallorca no, eh, es, podría preguntar un poquete tú, pero que es música <risa> Me <risa> torna a pregunta, y, y, ¿no? Y, y, y, y, ¿ya, uma, que ya falle... comienza, no sé cuánto es la asociación de veins, no sé qué, de cultura ¿Qué pasa? ¿Eh? <risa> está bien, está bien Sí. perquè ja te van presentar música d'Àfrica i tu m'ho has a dir. Sí. Carles co Jo, jo t'ho recoman un disc que se diu Mallorquin Nation que <laughs> que és molt bo i que aquí un dia podríem cerrar. Podríem fer un mix de Majorque Nation en Swahili, amb Swahili. Sí. que seria, seria interessant. Però que aquest, que aquesta música és fàcil, és fàcil, per exemple, estan va a Pari i hi ha una gran mercat de música i demanda eh, i necessita Majorque Nation eh tot el doneres. Sí, no. Yo estoy demanda por qué todas las cosas en catalán están limitadas en esa isla. No es fácil trobarlo a exterior. Yo he elegido que catalán se parle a Francia, no sé qué, no sé cuántos de país países... No. Bueno, se parle, pero no se parle tanto. Yo creo que no es un un públic tan, tan extens, no? Sí, també per recomandar una música d'Àfrica que m'agrada molt és Tiken Jafakoli que canta per el eh, que xerrem de relacions el norte, la dificultad de migración, el tema de la frontera, el tema de la libertad, el tema de la libertad. Tema, es muy interesante. Tiken Jafakoni. Es, molt, molt Tíken Jafacoli. Tíken Jafacoli. es Jafacoli. de Gabón, Gabón, no me recuerdo muy bien. Sí. Sí, Nena, tú hace una estona eh, si, hemos hablado de una película. Si no recuerdo malamente el título, es en un lugar de África i crec que és una pel·lícula que d'una banda mostra la necessitat que vam tenir també els europeus eh, d'emigrar a determinats moments a Àfrica i jo crec que ajuda un poc a desmuntar tòpits i prejudicis sobre Àfrica. És una pel·lícula que crec que mostra una visió d'Àfrica de les més properes que, que jo he vist eh, a, la, a la imatge que jo tinc d'Àfrica i ho tenen en compte i aquí a l'estudi sembla que tenim un petit artista també que vol cantar eh? que el sentim de fons el sentim, sí, <laughs> sí. sí. sí. Sentim, que, sentim. Que és com els papais de mamà eh? sí. perquè per, per Mallorquination eh, pot anar bé no? d'aquí uns anys sí, sí, sí, sí. sí, segur que sí jo crec que sí <laughs> I de Jaume, si vols afegir qualque cosa d'aquesta xerrada ja per, no, per acabar? La part cultural jo crec que és importantíssima, el que ens fa portar a Àfrica. Jo crec que eh, han vingut de vegades, per exemple, tambores eh, d'Àfrica, per exemple, de Burundi, de, de Ruanda, i han criat enormement l'atenció per salts, pels sa, ritmes, etc. Uh, també hem uh, fet alguna experiència de turisme solidari i, i sostenible i la uh, gent que ha venguda el que més han mirat, ja diria d'alguna manera, són dues coses una és la cultura d'aquest països la gran riquesa cultural que tenen i l'altra és per no viure prop de la gent a través dels projectes de cooperació que estan fent. Aquestes dues mescles ha estat d'una riquesa impressionant per tots els grups que han fet aquesta experiència. I això dius que és una experiència de, de turisme... L'hem intentada, lògicament en aquest moment no és el moment més ideal en les retalls i la mm. situació de crisi, però l'hem fet ja en tres o quatre ocasions grups molt petits de vuit, nou persones que visiten llots d'indrets, sobretot de tres països, de Kigoma, Tanzània, de Burundi, que és un país uh -huh. petit, com Catalunya, diríem de, de gros, i l'est del Congo, la part de Kibu Sud. Uh -huh. Això està a un dels 300 100 quilòmetres de distància, i per tant, en 15 dies se pot fer perfectament. En el Kibu, allà, per exemple, a, Bucà, a prop de Bocavo, a prop dels païs d'Hitibon, és originari injustent, allà hi ha els goril·les de muntanya. Uh -huh. Això és impressionant. És impressionant perquè t'has sent tan a prop d'aquelles gent, de, perquè diuen que, que arriben a tenir, eh, poden arribar-los a fer-los entendre com un nin de 3 anys, més o menys. Uh -huh. Arriba-se, te trobes molt a prop de l'origen de l'espècie sí, eh? humana, eh? Uh -huh. Uh, jo, jo, jo els he dit concretament i realment em va impressionar veure els jocs, les carícies, els, els, els, els aplausos que ens vam fer quan vam arribar, els petits els aplaudien d'alegria de veure'ns, etc. Llavors, ja, a dir, a Burundi hi ha tota una riquesa cultural tant dels tipus de gent com de totes les manifestacions culturals que hi ha i algunes de paisagístiques perquè hi ha moltes de, de zones re, de, reservades de, de parcs nacionals on es poden veure animals també, que, que per tant és un espai d'un descans i d'una visita mm. molt agradable I, en, i aquí Goma que ha precisament el de, de, de Gombe que és aquí on fa totes les I, experiències i és l'antiga mercat de l'esclau ah sí, hi ha, una, hi ha uns arbres enormes que aquí Goma Uh, que, que bueno, Gigi, concretament que marcaven els camí que feien els esclaus en cadenes uh -huh. en els peus perquè no se perdessen per tant dues files d'arbres perquè passassen per mi els de esclaus mil, per anar a altra part de, de l'oceà vale. per tant hi ha una gran riquesa d'aquest tipus que val valdria la pena i crec que en el futur quan la situació de crisi aquí i també alguna de seguretat allà se, se millorin serà duna espectacular, de gran riquesa que podrà tenir eh, un viatge d'aquest tipus. I d'aquí queden aquestes tres recomanacions, una recomanació musical, una altra de, a nivell de, de pel·lícules i també, com no?, la recomanació de viatjar, de viatjar i de conèixer el continent africà, que crec que aquesta és la que més m'agrada, digues-ho així. Eh, una altra recomanació a Radio Tortuga, paraula de Tortuga, de, de, de protagonitzar aquest intercanvi cultural través de música, de riquesa, a través també tenim un, un medià de comunicació, perquè aquí tots són artistes, Jaume. Tot són artistes, i nosaltres podem eh, protagonitzar aquest intercanvi que aquesta gent d'aquí m'escolt de cantar en català, aquesta eh, eh, gent d'aquí m'escolt de cantar en suahili, eh, també és una manera d'intercanvi cultural, de riquesa, mitjana, així. I també, eh, crec que també m'ho recomanen, el Fufu que fa sa mare d'engestint, que també... Si sí, ja estàs convidats. Jo ja també el vull provar. Sí, és, és boníssim. Ja saps que tot el que sigui música aquí està bueno, molt ben rebut. Millor que el meu sou què és? És a dir que ja estem perdant. Jo crec que ens hi podem posar ja la pròxima setmana, preparar qualque cosa i a més són si capaços de produir aquí un mestissatge mallorquí, africà. Bueno, avui avui a la taula tenim ja un mestissatge Mujurki África, o sea que no me voy a Sí, sí, pero que se concreti, que se concreti, eso de... Bueno, más concret que eso. Y de, creo que estamos sentiendo ya un altre tema de un otro músico de Mali. Habib Koyte and Bamada. Muy bien, es una música que a mí me encanta, todo lo que he escuchado hoy amb això ja hem agotat el temps i ho deixem aquí moltes gràcies per haver vengut, per participar d'aquesta tertúlia moltes gràcies a vosaltres i res, espero que amb un temps puguem repetir seguiu, seguiu, seguiu que és necessari mentre que ho passem així de bé ja crec que seguirem i perdoneu que faci s'acunya cunyà, però us convidem des de Ràdio Tortuga a tots dimecres que ve a les 6 i mitja de CineCiutat, en el cinefòrum d'Amnistia Internacional sobre la pena de mort. Volem la pel·lícula No mataràs, que és molt bona, i val, bueno, demanem 4 euros solidaris si no ets soci, i si ets soci tant de CineCiutat com d'Amnistia, 2 euros però. Compañeros, aunque me obliguen, nunca diré no a Radio Tortuga.